Козаки змішались, як у бразі гуща. Той туди, той туди йде, а жодного порядку між ними немає. А тут ще почало темніти. Так Сомкове військо, наче те море, що спереду ще хоч видно, як хвилі ходять, а далі у темноті. Так уж тільки реве да бурхає. Добравшись до свого намету, Сомко зараз звелів позвати перед себе Вуяхевича. Кинулись шукати його по табору. Да не так-то його й знайти у такій мішанині. Сомко напавсь на підручників генерального писаря, сердивсь, кричав. Далі бачить, що тим серцем мішанині таборові не запобігне, розіслав старшину по всьому обозові козаків гамувати, а сам сів на коня й поїхав поміж наметами. Шрам їхав за ним. Похмурий, як ніч, що надходила. Аж ось і генерального писаря уздріли. Той давно вже їздив по табору, гамуючи козацтво. Тільки від його гамування ще гірш підіймавсь Гомін. «Вражі діти!» – кричить. «Підшкури! Навчимо ми вас старшину шанувати! Не будете ви в нас копилити губу, як тій запорожці, що всі в їх рівні! Порівняємо ми вас так, що й не захочете! Мало чого не буває, що з запорожцям усюди своя воля, що з ними старшина й гетьман за пані брата! Пожалуй, у їх нема ні вбогих, ні багатих. Так на те ж вони запорожці, козаки над козаками. А ви що? Мужики, тає ж мужва. Да ми вас, вражих дітей, батогами. Ось нехай лише рушать раду, ми вас повернемо в земляну роботу. Дамо ми вам знати козацьку вольності. Так вигукував військовий писар. І байдуже йому, що круг його, наче море грає. І так, як от хвилі розходяться перед байдаком, а ззаду знов буркуючи зливаються, так ті козаки спершу розтупляться, щоб дати дорогу писарському поїзду. А як же проїде, то й зачнуть іззаду вигукувати. Ви чуєте, що пан писар глаголе? "Моєму мужва, нас батогами, сипати вали по городах нас приставлять. Так ми будемо працювати, а старшина отпасувати боки, орудуючи нами. І так ще мало нам зневаги вали сипати. Не діждуть же вони сього. Не діждуть! Не діждуть! Гукали ще голосніше ті, що були далі від писарського поїзду. А військовий писар хоч і чув, да не озирався. Він своє козакам провадив. Пане писарю! – каже Сомко, перестривши його. – Що це в тебе за порядок? Хіба на те я дав тобі Бунчука? А той уклонився правда низенько, да й каже. – Та от, пане Ясновельможний, яке тут лихо! Недалеко звідси табор запорозького гетьмана! – Гетьмана! – крикне Сомко, що ж покрив увесь галас. «Хіба в тебе й опріч мене єсть гетьман? Так убирайся ж до його їздити на свинях!» І вирвав у його з рук бунчук гетьманський. Почувши Сомковів голос, зараз круг його всі замовкли. «Гетьман! Гетьман прибув!» Пішло скрізь по таборові. І скоро рознеслась така чутка. Зараз деякі бурли схаменулись, подумали про свою голову. Сомко жартів не любив. Щирий і незлобливий був лицар, да вже як і допечуть йому, то стережись тоді кожен. У таборі в його або в поході знай свою лаву, не так, як у інших. Тим й били сомківці неприятеля всюди, де тільки стинались. Знали, чого стоїть Сомко, усі старі значні козаки, а військова чернь, проте, мабуть, байдуже, їй аби воля. От під сюто волю й під'їхав Іванець зі своїми запорожцями. І пішло усе, як у казані кипіти. «А що, пане гетьмане?» – каже Шрам. «Може, ще й тепер за свого писаря заступишся?» Сомко тільки махнув рукою і поїхав до свого намету. «Дай лиш, сину, мені свою бунчука!» – каже Шрам. «Я ліпше від якого-небудь недоляшка в тебе попорядкую!» Сомко дав йому мовчки. Бідна козацька голова, подумав сам собі шрам. Отак-то От завсігди доводиться нам та честь та слава. Збоку дивляться люди, дивуються, що блищить, сіяє, а в серце ніхто не загляне. Тут день і ніч міскуєш розумом, нещинаючи спочинку, а тут під боком гадюки сичать і на твою душу чигають.